Адже раптом саме в той день, коли остання іскорка надії відшукати товариша живим згасла в моєму серці, тьомик, ну не потвора, таке витворяти. Подзвонив мені на мобільний з невідомого номера. Привіт, це я. Прохарчав із трубки захриплий до невпізнання голос компаньйона. Я був настільки певен, що Тьомик уже в кращому світі відчитується за все, що ми натворили в Мексиці і Перу, що спершу не впізнав його голос. Я це хто? Артеме? Артеме, це ти? Я аж захлинувся від хвилювання, що в момент тугим клубком під перло під горля, а тоді за територію. Тьома, скажи, хто вони? Я їх усіх повбиваю. Де ти, друже? Де тебе тримають? Які їхні вимоги? Що вони хочуть? Викуп? Скажи, я все дістану. Тебе катували. Макси, не кричи. Все окей. Я у себе дома. Приїжджай. Таке враження, наче ми вже цілу вічність не бачилися. Шокований таким нежданим воскресінням товариша, я занімів і на цілу хвилину втратив здатність розмовляти. «І перевези щось поїсти», – додав Артем, «бо я цілий місяць не виходив з квартири. То ти увесь цей час був не потякай багато. Приїдеш усе розкажу і поквапся, бо я голодний, як чорт. Страшенна цікавість підганяла мене. Відтак я не став більше нічого розпитувати, кинув трубку по армійському, швидко вдягнувся і вискочив на вулицю. Вулиця Василя. «Касіяна на Теримках, новбудова навпроти іпподрому», називає адресу, зазираючи в перший ліпше таксі, що трапилось на дорозі. Кілька секунд таксист морщить у лоба, перекидаючи можливий маршрут і вартість поїздки. Зрештою чоловік лаконічно рапортує – 70 гривень. «Поїхали!» Без вагань погоджуюсь я, оскільки пекуча нетерплячка відбила будь-яке бажання торгуватись і заскакую в машину. Щось відразу впало мені в око, як тільки я сівся на потерте крісло коло водія і, як завжди неправильно розрахувавши силу, з горхотом захлопнув за собою дверцята. Щось ось у не так з автомобілем. На перший погляд, звичайнісінький старенький «Фольксваген Бора», однак якась непомітна деталь у середині салону муляла в око і не давала мені спокою. Тримаючи голову прямо, я обережно скосив погляд на шофера. Його обличчя видалось мені надзвичайно знайомим. Звідкиля я можу його знати? Несподівано для себе самого я второпав, що так шарпало мені душу в екстер'єрі цієї машини, я повернувся до таксиста, подивився тепер прямо на нього і, не від чого широко посміхаючись, спитав Слухайте, дядьку, а чого це у вас тачка німецька, а кермо від японського Нісана?» Водій зразу ж підскочив на кріслі ледь буцнувши з головою об дах автомобіля, а тоді різко загальмував. Кілька секунд він пильно обстежував моє обличчя, після чого затрясся і відчайдушно закричав «Ах, ти ж гад! Скотина!» Словом, до Тьомика довелося добратися пішки. Взагалі від мене до Артемової квартири своїм ходом «Хтів побачити десь півтори години, може годину з чвертю, але запопадливий таксист не полінувався і поміг мені, тож я добіг трохи менше, ніж за тридцять хвилин». «Ти чого такий захеканий?» Артем зустрів мене у дверях. Теж, мабуть, згорав від нетерпіння розказати про події минулого місяця. Здибав таксиста, який віз нас із Борисполя після повернення з Перу, відсапуючись, пролепитав я. «І що? Він упізнав тебе?» «Пізнав? Не те слово, чувак. Треба було передати привіт від мене. Гет, не зважай!» – відмахнувся я. Краще розкажи, де тебе весь час носило? Ніде, скупо буркнув Тьомик, сидів у квартирі. Ти пожерти приніс? Ага, я простягнув товаришу білий, непрозорий пакет. Тут консерви, а потім тилюшився на товариша. Слухай, чувак, якого дітька? І якого дітька що? Вдаючи, що не розуміє мене, Перепитав напарню, якого, дідька, ти просидів місяцю дома, нікому не сказавши, дети. Я пів України перевернув до гори дном, шукаючи тебе, або твоє тіло. Я вже думав, тебе давно хробаки з'їли, міг би хоч подзвонити чи смс написати. Це все вона, загадково проказав Тьомик, закотивши очі до гори. Хто вона? Маруся, шепотом, наче остерігаючись чогось, сказав мій товариш. Маруся, виречився я, ти хочеш сказати, що просидів цілий місяць у хаті не мав смердючий кріт під землею через якесь кучеряве дівчисько? Тьомик ствердо мотнув головою. Вона зламала мою сторінку в однокласниках. То, на якому я зазвичай шукаю собі дівок на вечір. Не підвищуючи голос, пояснив він, я риготнув, ляснувши себе по ногах. Однак мій товариш не схвалив мого жартівливого настрою. Насупившись, він правив далі. Ти не розумієш, чувак. Вона підібрала пароль до аккаунту. А тоді під головним фото, де я вилажу з вод Карибського моря на одному з пляжів поблизу Канкуна, засмаглий весь такий, поставив підпис шукаю пацана для. Я перепрошую, шановні читачі, але в цьому місці я мушу обірвати Тьомикову обурливу промову поза якте що написала Марусі у нього в однокласниках, зазвичай у книгах не пишуть. Навіть у найсучасніших постмодерністських опусах. Звісно, я розумію, що з пісні слів не викинути, однак при всій до вас повазі, панове, змушені представити на цих сторінках дещо полегшено, так би мовити, Лайт-версію тієї злощасної фрази. Також підступна дівуля, доведена довідчою Артемовими вибриками, написала щось подібне до Шукаю пацана для грубого сексу через попу. І дала мій телефон, закінчив мій товариш. Зрозуміло, наступного дня мобільний тьомика. Розривався від різноманітних, м'яко кажучи, не дуже пристойних пропозицій. Хлопець миті відключив телефон, однак ще цілий місяць з квартири не виходив, так боявся за свою цноту.